No, no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I I don't think uh, anybody that's involved at this level uh, has any other intention. So let's not uh, be afraid to say that. Pappo and Rogge, I think they've still done something big for the club. They've been very big there. It's been great that Lucas has come up to A-Lag, both of them and also. And the last 11th and so På med snicka byxorna, hämta hammaren och skruvmejsen för nu ska vi prata lagbygge och rögle. <laughs> Nej, det var ingen bra Mattias hjälm, imitation. Men ja. vi, vi, eh, på hjälman är försökte vi i alla fall kicka igång den här röglepodden. Vi saknar Mattias hjälm idag. Uh, det var en hyllning till honom. Daniel Riot står här. Och mitt emot mig står Linus Alin. Jag tyckte det var ett bra försök. Det måste jag säga ändå. Härligt. Uh, kopior och kopior. Vi, uh, vi uh, ska faktiskt prata lagbygge. Vi har mycket mm. att alla uh, igenom. Vi har en tavla full med ämnen för. Uh, Silly season, eh, rasar vidare och här Alin lyfter en papperstidning och börjar prassla. Vad vill du säga? Ja, du hör prasslet. Det är mm. varsin dumstrut. Det där är med som är under produktion. Okej, okay. handlar det om Craig Shearer? Ne? Det gör det. Det utlovades i förra avsnittet att om han förlängde sitt kontakt med Rögle skulle vi ta på oss varsin dumstrut. Jag har inte hunnit bli klar med de här nu, men det kommer. Okej, okay. jag har ett försvarstal i ämnet också. Spännande! Ehm... Um. Men det är bråda dagar, vi har precis publicerat en, eh, du fick tag på Chris Abbott tidigt i morse och har, vi har en lång intervju med honom om truppbygget eh, ute på eh, vår sajt, kommer pappstegningen upp imorgon eh, och den var väl ganska klargörande, vad fick vi eh, veta då? Jag har försökte uh, ta tillfället i akt och plöja igenom det mesta för att få uh, så många svar som möjligt om var Rögle befinner sig just nu i sitt uh, lagbygge inför uh, kommande säsong. Och det man kan säga konkret är så här att uh, Craig Shearer, nytt tvåårskontrakt, backsidan spikad. Den dagen är stäng, Rögle är färdiga. Samma på målvägsidan. Samma man på målvagssidan. Rifalk och Roman vill klara spikad. Sen på förvarsidan så är det lite mer, kan det bli lite mer rörelse. Chris har öppnar upp för att ta in en förvars till och sen hintar han väl om att det kan hända saker på andra hållet också utan att vara specifik såklart. Men det har ju varit spelare som har ryktats bort, Ole Liss har ryktats till andra shl klubbar bland annat ju. Det måste vara han han syftar på. Ja, det måste det. Uteslutningsmetoden gör ju att det är Ole han, han menar där. Så spännande är det ju att Rögle alltså då öppnar för att förstärka ytterligare i sin redan på pappret väldigt intressanta förvarsbesättning. Mm. Det är ju den starkaste besättningen, den som är minst frågetecken, känns det som. Den känns väldigt eh, varierad och segmenterad. Man kan nästan plocka ut kedjor med, med olika olika styrkor. Det är möjligtvis... eller vi kommer till förvårdsidan. Vi kan inte gå in för djupt på det. Men vi kan väl bara snudda vid att både mållagssidan och, och backsidan ser i mina ögon intressant ut. Men det är lite mer frågetecken. Det, kan, det är inte samma givna succé tycker jag. Nej, men ska vi dröja kvar då vi Craig Shira och, och backsidan lite som det någonsin ändå är färskast. Ju, nytt tvåårsavtal dessutom för Lagkaptenen från förra säsongen det är väl så att när Craig Shearer spelar på sin topp så vet man att han är en klassback i ESL. Han hade lite strul för säsongen med skador och kom många gånger inte riktigt upp i den nivån. Man har vant sig vid att se honom på, men generellt får han vara hel, får han vara frisk så är det ju en klassback Craig för förlängt kontaktet med. Ja, det tycker jag också. Jag, jag tycker att de gör helt rätt som gör det. Jag tycker att han är en av SVLs mest kompletta backar när han är i, i skick och i så som han kanske startade förra säsongen med sitt liksom fysiska spel och, och ja men komplett både bakåt och framåt och en här förare. Och, och det är en jätte en jätteviktig pjäs för dem. Sen enda frågetecknet är väl så som Säsongen utvecklade sig. Han han var borta ett tag på grund av var två skador var mm. Och stod inte riktigt att känna igen under andra halvan av säsongen. Jag tyckte att man såg en lite tvivlande sheara liksom. Man såg eh, spelare runda honom och man såg eh, ja, man såg ett, ett, ett spel som inte var på samma höjder som eh, som tidigare. Frågan är det om det här kan Får vi brukar ofta prata också om att spelare många gånger när man är i tankarna om framtiden. Man vet inte vad som händer om man sitter på ett utgående avtal. Att det ibland syns på isen på många att det är någonting som, som stör utanför själva, själva spelet. Definitivt. Men nu när han har två år klara i Rögle. Frågan är vad det gör med honom som människa och vilken trygghet det är, kan ge kommande säsong för hans spel. För jag tror att just med familjen, han har ju flera barn och fru och så som flyttar med och de är ju säkert i skola, förskola och allt vad det nu är, barnen och så. Det, det måste ju ändå ge något annat till vardagen och veta att nej men nu ska vi vara här i två och nu behöver inte tänka på, på vad som kommer att hända i den närmsta framtiden längre. Jo men det tror jag och kort recap, vi pratade om det i säsongen Du gjorde en lång intervju med she inför premiären där han Öppnade för att förlänga kontraktet med många om och ögla. Han lät väldigt positivt till det. Det gick en tid. Sen meddelade Chris Abbott att Cheera hade bett att få stänga den dörren. Han ville inte förhandla om framtiden. Och någonstans där blev han skadad. Och vi ville väl aldrig få reda på hur det, hur det gick till. Men. Det är klart att uh, nu är den typen av funderingar- vad han ska göra i, ur världen. Så att, uh, jag ska ju, ja, det känns ju ganska rimligt att han kanske kan hitta tillbaka- snarare till de högre höjderna än till de lägre uh, dalarna. Uh, men man ser ju inga Han är visserligen passerad 30-sträcket- men det, är ju, det finns ju inte en enda liksom, tendens på att han- är på väg att bli gammal och långsam eller så- uh. Jag tycker liksom att han, har, han ser ut att ha ganska många starka år framför sig. Om Röglis unga trupp så är det inte helt fel att få in en spelare som har de åren bakom sig heller med den rutinen som han har. Men vi har ju stått och pratat väldigt länge i många avsnitt om att Kira Flora Det blir inte mer Rögle, han kommer att dra. Och nu står han här med ett nytt tvåskontakt. Du hade förberett ett ja, förstål. Ska jag få hatten förstål? Ja. Men, jag... vad, vad, vad, vad du skulle göra med den tidningen. Jag tror att jag har fram ett gammalt citat av mig. Nej, jag ska bygga en hatt av den. Aha, det här är väl tanken. Okay. I framtiden. Okej. Okay. Eh, nej, men det är klart. Jag slår fast liksom eh, utan diskussion liksom, att han var förlorad och så här. Säger man att man ska åka hem och fundera och så. så att, ja, det tok fel. Jag lägger mig platt och erkänner det. Eh, samtidigt så är jag rätt säker på att han. Eh, att, det, det, det för att han hade diskussioner och han var aktuell för andra ligor. Men det är kanske så enkelt som att han inte fick något erbjudande i. Jag vet inte vad han har siktat till så. Men det är klart att han är i slutet av sin karriär. Han vill tjäna pengar. Det är kanske så att han hoppades på Schweiz. Men där fick han uppenbarligen ingenting. Ryssland vet jag inte. Med två barn och ett tredje barn på väg så är det kanske inte drömlösningen men jag, nog, nog är, jag, är jag ganska säker på att det, det förekom förhoppningar och, och diskussioner om, om att lyfta till en bättre liga men det kom, det kom lite olyckliga skador där och det kom prestationer efter det som kanske inte var i toppklass och det är möjligt att han lite grann tappade sin sin liksom trampolin i det, i det skedet. Om vi då tittar på rollen det är en lagkapten som förlänger, det är en lagkapten som i intervjun jag gjorde med honom säger att han eh, hoppas räkna med att fortsätta vara lagkapten. Men Craig kommer inte att anlända på grund av skatteskäl till Rögle förrän slutet av september början av oktober. Kan man vara lagkapten lagkap då för ett eh, SHL-gäng eller hur ser du på det? Nej, jag tycker inte det. Det är möjligt att jag är gamlax men... Eh... Alltså nu börjar ju liksom truppen smälta samman och svettas ihop och, och, och träna. Och de ska genom en försäsong och de ska hitta sina roller där. Och she kommer alltså 5-6 matcher in i, i SHL. Nej, jag kan liksom inte se det. Någonstans, för mig är vi tillbaka för kanske för ett år sedan där Mattias Sjögren kände som den givna kaptenen, men han var ju han var med men ändå inte för han för sig själv. Han var inte med under säsongen. Han var inte med när Israel drog igång. Och, ja, när säsongen började sen så, så var han inte heller en av de fyra kaptenerna. Så för mig måste, måste en kapten vara på plats under liksom de svettiga dagarna redan nu. Eller? Eh, ja, du? I min val kan han ju få ett av assisterande. Definitivt. Det tycker jag sen känns ju som det naturliga valet med tanke på historik och vad han står för att han är från området och så vidare. Men jag är tämligen säker på att Craig Shearer är så pass viktig för det omklädningsrummet att man, man kan inte ta bort all alltså, hans ledarroll helt och hållet från honom för jag tror att det gynnar honom också som spelare och ha ett visst typ av ansvar i omklädningsrummet. Så jag, jag tror att man får hitta Någon slags mellanväg där i så fall Så tror jag lite han är <hör> Nu har jag aldrig suttit i det omklädningsrumet Och inte lyssnat Men allt var gång man träffar sig Han är ju lite, lite stadsman äh, Människor över honom Jag tycker att oavsett om han har ett A på bröstet Så, så kommer han ju vara en, en ledare i det här gänget Han har ju den Han har ju den chefsauran äh, så han är ju en, han kommer att kliva in som en ledare när han kommer. Men han rör ju upp på upptaktsträff och annat och det är, det är liksom en, en hel verksamhet att sälja in här nu under flera månader. Och det, det finns väl en, jag tycker att man räcker och liksom dröjer vid det här vid symbolik. Liksom. Vad är det för symbolik i att lagkaptenen inte kommer förrän i oktober av skatteskäl? Det är bara där finns en, en... Det skickar en signal och en symbolik som jag inte tror att... Äh, jag tycker att det finns... Äh, nu finns det ju andra... Äh, om, om det var lite ont om kapitänsemnen för ett år sedan när Mattias Sjögren var borta så finns det ju desto fler alternativ nu. Mm, vi kan väl äh, apropå Shira, vi kan väl ändå ju ta tillfället att, och, och säg liksom ihop säcken ut på baksidan. Nu vet vad det kommer att se ut äh, i vinter av vad Rögle har att jobba med. Äh, baksidan. Har ju varit ett frågetecken hittills i alla fall. Men när man har det på ett pränt så är alltså backup backuppsättning till nästa säsong Daniel Battov, Jakob Andersson, Cody Coran Erik Jellina, Niklas Hansson Samuel Jonsson, Alan Lesund Jakob Ragnarsson och Craig Shearer då. När vi nu har det framför oss vad är dina spontana tankar? Har man gjort någon uppgradering på försvarssidan eller är det same same? Eh, na, men... Jag vet inte vad jag ska säga. Jag ty, det, det kan bli otroligt bra. Det finns, men det finns också några frågor. Till. Jag förstår hur de tänker. Jag, jag kan förstå att de gör som de gör, det kan bli jättebra. Men det finns inte samma tycker jag om försidan är den skulle man kunna spela pengar på att den fungerar. Nu ska vi inte göra det, men man hade kunnat. Eh, den, den känns så liksom trygg och färdig på något vis. Så kan backsidan bli jättebra. Det är ju flera superintressanta namn. Eh, men jag ser inte samma riktigt samma liksom garantier från eh, dag ett som eh, med forarsidan. Men eh, om man då går lite, lite namn, namn för namn. Jag eh, tror jag eh, förstår hur du menar när man tittar liksom på. Eh, Niklas Hansson är en spelare som eh, man vet, hans högsta nivå men på andra sidan är det knappt någon som har sett honom spela på, på två säsonger. Därmed är det svårt att veta var han står. Eh, mm. Erik Jellina har vi också pratat om att det kan bli en succé om han får en försäsong om han får komma in i SHL-tempot ordentligt eh, och hitta liksom den här extra snabbheten i, i, som behövs såklart. Och sen har man då eh, Arden Lesund som är någon slags boxplayback som man har tagit in från Mora som ska ha en tydlig roll och sen då eh, Cody som eh, börjar svagt, gjorde dundersuccé och avslutar svagt. Så där är ju, får man träff på alla de här spelarna som man listar upp nu, eh, så blir det hur bra som helst. Men, ja, men är det någon du... som faller ifrån där så är det ju det, det känns så lite sårbar backsidan. Ja, Ändå. Du, du kan ju fortsätta, men Samuel Jonsson också pendla mellan höga nivåer och, och lite lägre. Jakob Bondesson eh, kändes ju klockre när han kom in eh, och i mina ögon är en back på sex backar men, men han är också 18 år och du vet inte riktigt vad som händer med honom. Så att, det är väldigt ont. Men Shearer är kanske, kanske den enda som man kan säga att det här är en komplett eh, stadig sl back som kan göra liksom ett stadigt arbete alla matcher och alla träningar. Mm, och det säger en del, såklart. Mm, men räkna upp, säg motsvarande på förvarssidan. Hur många stadiga förvars har du som du vet gör ett stadigt arbete kväll efter kväll? Du är ju uppe på ganska många namn innan du... stycken, bara om en snabb check. Ja, om det räcker. Så, mm. så att jag jag tycker att det finns ett äh, lite... Alltså äh, att man har en lite olika strategi. Jag vet inte, jag funderar på det här. Jag vet inte om det... Nej, det låter långsökt. Att både liksom Cam och Chris var får vad som kan ju den. De, det var ju deras liksom... Jag vet inte om backsidan är, är någonting annat. Nej, äh, kanske långsökt. Men äh, jag tycker att det finns en lite annan tänk och strategi äh, just på backsidan. Men äh, att, det finns, att det finns enorm potential äh, även på backsidan, det, det är ju helt givet. Frågan är bara om... Äh, hur väl allting fungerar liksom när första i Söljbuken släpps i september. Är alla, är alla redo då? Mm. Kedjorna då? Eller får vad säger rätt sagt? Det är ju, verkar ju vara en plats ledig. Eh. Städa av, följer senaste nytt i Daniel Widing-fallet. Ja, senaste nytt i Daniel Widing-fallet är väl att det inte är, finns någonting nytt att rapportera riktigt. Eh. Chris varit hade ett. Eh citat. Kan du läsa upp det? Ja, det kan jag göra. Det är då när jag pratade med Chris här på ett vad är, vad är liksom status för Donny Viding och hans framtid och rögle och då fick jag följande svar. Han sa att här Viding var en enorm tillgång för oss för vi med vårt tålamod med situationen kring honom. Jag förstår hans värde för fansens perspektiv han är väldigt populär för tillfället är han utanför, men vi har bra kommunikation och jag gillar verkligen honom. Sen säger han, jag vill att han fortsätter den här organisationen. Eh, vi får se vilka behov vi är. Vi, vi får se eh, vilka behov vi har och var vi befinner oss som eh, grupp. Det är många faktorer väg in i beslutet och jag kan inte ge någon tidslinje. Jag respekterar fullt ut att han vill ha en plan och ta sitt eget beslut också. Mm. Hänger ni med? Jag hoppas att ni hängde med. Jag tror det. Det är väl läge att bestämma sig snart kan jag tycka. Det känns som tiden börjar rinna ut. Jag skulle väl inte bli förvånad om Daniel Veding själv tröttnar också och signar för en annan x Han skulle säkert ta sig emot av med öppna armar av någon av till exempel få in en stark bevisad ledare på förvarsidan med, med massor av rutin. Hade väl passat perfekt jag ska Oskarshamn eller Alexander Eller någon annan, klubb, någon annan mer etablerad klubb också såklart. Men det är väl då man tänker på vad, vad är nykomling ofta är i behov av. Givet Daniel Widing-typen av spelare. Absolut. Känslan är ju att det äh, är ju ganska given att det inte blir någon Widing i Rögle. Har man en plats kvar på förvarsidan så jag vet inte att man skulle ge den till honom men han har ju funnits där hela tiden. Uh, letar man efter den sista pusselbit som ska liksom krydda någonting. Jag uh, vet inte om det är liksom en, en 36-37-åring som har funnits här hela tiden och, och som alla vet exakt vad de går för. Men uh, han är ju ändå motsatsen till chansning. Uh, han är ju en som som man vet exakt vad man får. Har man inte kommit till skott nu så varför skulle man komma, skulle man komma till skott med honom? Uh, Liksom efter två, tre månader. Det känns, det jag känns ni långsökt. Det. Jag har är det då. Okay. Om Olle Liss försvinner, då är ja. det två platser. Precis. Kan det eh. vara beroende av det? Ja, men den tanken har ju slagit mig många gånger också. Att, eh, frågan är om det är så enkelt eh, att eh, om, om man liksom kan offloada Liss eh, så är den platsen vid Inings. Jag vet inte om man tänker så. Men nu oavsett vilket Chris Abbott i den här intervjun hittar jag också om att man är intresserad av Brian Lurg, gamla målkungen som närmast kommer från en stökig och skadefull säsong i Schweiz. Men i angående Lurg säger Chris Abbott också att vi får se om det passar in i budget. Om vi har utrymme för det, helt enkelt, som han sa. Det är också en hint om vad är det för typ av spelare som Rögle kan plocka in på den här sista platsen. Det kan man diskutera då antingen. Så är det någon slags ung utvecklingsbar spelare Lex Leon Bristet som man hämtar från college för från eller är det en ny liksom pangvärvning på sedan. När han säger så så litar det åt det första alternativet att man inte har utrymme för att värva alltså, beprövad spets om du och ni alla lyssnar förstår vad jag menar på sista platsen. Det kan ju också vara inte säkert att Brian Lurk, alltså HD varje morgon. Men det kan ju vara ett sätt att lite grann äh, sätta press. Eller det är möjligt att han har kommunicerat det på andra sätt. Att, äh, att man tycker att Lurk kanske är för dyr. Och äh, att man tänker att äh, till rätt peng så kan vi tänka oss honom. Och det är väl lite grann en lyx. Som en nyvunnen lyx. Som Rögel kan. Äh, liksom, kosta på sig att ha efter att ha lite grann etablerat sig och, och visat liksom hela världen, vart man är på väg och vad man vill, så står man inte längre och faller med en kille som Brian Lurg För två år sedan har man kanske ja men, gått honom till mötes, eh, om det är han eller någon annan, gått honom till mötes med sina ekonomiska krav för att vi, vi behöver verkligen ha den här kuggen. Men idag, om det blir han eller om det blir någon annan, det är kanske inte det är inget som kommer att, att och styra liksom, den stora riktningen för klubben. Därför kan man kanske kosta på sig den lyxen. Eh, säger jag och spekulerar. Hej vilt. Men mm. Det hade varit en spännande krydda. Alltså om man säger tittar på Rödias förvarsbesättning nu och få in en liksom, målskytt av rang. Mm. Det här med, De har pratat om så mycket och har bredd, bredd i produktionen. Jag tycker de har en förvarsbesättning nu som kommer att klara av det. Men att krydda lite till hade ju kunnat gett ger det här laget en ännu mer liksom intressant slagstyrka och en ytterligare en dimension i det. Så mycket, det ska ändå bli mycket spännande att se vad händer på förvarsidan. Vem får den där sista platsen? Eller om det nu blir två platser. det ser det så inte slut och det är vi väl ändå ganska glada för. Absolut. Lite perspektiv på Brian Lerge. Jag kollade som hans gäst. Äh, äh, Brandon Chinemin i Växjö som... Har gjort liksom två starka säsonger där och, och ändå är, är ansedd som verkligen liksom verklig spetsspelare i SVL. Han, han gjorde då 14 respektive 17 mål under sina två säsonger i Växjö. Och Brian Lurk gjorde det 19-20 under sina två i Rögle, Som då var ett bottenlag. Som... När Sandra öppnade sitt paket från Amazon började hennes hjärta slå snabbare. Vattentätels i D-stjärn och pulsmätning. Den här aktivitetsklockan var första plats i Sandras hjärta för sin kvalitet och sitt pris. Fem stjärnor från Sandra. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på Amazon.se idag. Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swedia.se/foretag och jämför själv. Svedea Och, att och eh, ta och gå igenom alla importer som har varit i SHL de sista tio åren så hittar du inte många som har gjort 39 mål på, på två säsonger. Så att det är klart att han har ju ett, ett enastående rekord där. Eh, får man säga. Men vad eh, Kedjor, vilka ska spela i toppkedjorna? Mm, alltså jag har funderat lite på det. Om man tittar på Bristets Sa, de är, har ju en superkemi. Men det lockar ändå mig lite att tänka på att man skulle flytta på kanske Bristet till en annan kedja. Och, så att han skulle få dra igång en, en annan line och bidra med sin energi. Och sen har typ Eberberg i en första kedja med Telebetén och Sar. Jag vet inte. Eh, Nej, det tycker jag nog om. Yes, ja. vår första konflikt utan hjälm. Eh, <laughs> ja, men den kedjan kan, rör man inte. Den är ju, den är inte man spelat ihop i landslaget. Den är ju helt färdig och redo att leverera från match 1. Det tror jag inte ens de tänker tanken. Faktiskt. Men jag vet att alltså det var ändå kul att se och testa på, på en men du har eh, jo, Det är klart att man kommer att leka med den. Liksom, men jag tror att man kommer att hamna där när det är premiären. Men jag tänker också Everberg med den eh, meritlistan och hur viktig han kommer att bli för Rögle i vinter. Det handlar ju någonstans om att sätta honom i en omgivning där han kan få ut 100% av hans spel. Mm. Så jag vet, jag vet inte hur mycket de är beredda och mixta för att hitta den omgivningen heller. Nej. Det blev väl ett, ett chicken race kanske mellan främst då Anton Bengtsson och, och Mattias Sjögren om vem som ska vara andra center det här eh, laget. det finns kanske ingen jag vet inte. Kanske ingen. Jag tycker att Anton Bengtsson är en, en bra värvning men det finns kanske ingen så här klockren, Liksom Ted Britten Light eh, center som kan eh, leda en producerande andra kedja. Jag vet inte, jag tycker kanske inte att Mattias Sjögren inte som man spelar för säsongen är den centern. Och jag vet inte om Anton Bengtsson är det heller. Men som är intressant att säga, det är klart, precis som du säger, man måste bygga en optimal omgivning runt Dennis Everberg. Det är ju nyckeln för detta. Så det är klart att Dennis Everberg och Center 2 och en ytterfarvare, det är där är ju skelettet till kd 2. Ja, men tänk, lek med tanken då. Vi utgår från att de behåller Teleboténs kedja. Och sen så har du Mattias Sjöge, en Everby, ny, ny. Nyförvarv, sista platsen. In, kanske en eh, nordamerikan eh, eller något annat som kommer in lite sent. Och sen har du en tredje line med Anton Bengtsson, Dominik Bock och Nils Öglander. Två liksom juniorer med... Med totalt adrenalinpåslag eh, som bara vill framåt. Och sen en fjärd, fjärde kedja då som blir lite mer rollspelande. Mattsson, Rufors. Precis. Weiding. Ehm. <laughs> <laughs> ja, men lekar man med den tanken och titta får det är ju delaktighet i offensiven som sagt istället för att mm. ha eh, en kedja som drar allt, kunna ha två, tre kedjor som kan eh, producera offensivt. Har man den konstellationen där, då det ser ju superspännande ut på pappret. Absolut. Ja, det är klart att Mattias Sjögren men en hel försäsong och allt ihop med Dennis Everberg och kanske en, en sniper av något slag. Det ser ju ut som en... Det skulle ju kunna vara en kedja som kan definitivt avlasta Brite, britteneriet. Mm, britteneriet. Mm. Ska vi få flyttas vidare då åt andra änden av eh, isen? Ja, för den är ju också komplett nu med målvaktsidan. Roman Vill, ny från Liberec i Tjeckien och då eh, till tillslut Kristoffer Rifalk från Nuska Sam. Om vi pratar om backsidan som eh, spännande men aningens sårbar så eh, landar man väl också där någonstans vad gäller målvakterna? Ja, det gör man ju. Uh, och det har man ju ändå förstått under första säsongen att Rögle har uh, haft en riktig en riktig brutal kanon uh, i sikte. Och jag skrev min kronika direkt när man Vill bli klar. Jag är ju ändå tveksam till att han har varit uh, något första val, det tror jag inte. Uh, men kanske att uh, man har ju liksom skannat av och uh, gjort bedömningen att den här uh, drömnamnet eller så kommer kanske inte bli uh, tillgängligt och uh, det är ingen som säger att om uh, man vill, det kan säkert bli en uh, succé det också, men det känns uh, inte, inte helt givet, kan man inte säga. Nej, men vi, vi har ju pratat om vilken strategi Rögle kan tänka, eller kunde tänka sig med målvaktsheden, vad som hade varit mest logisk. Och det där landar vi någonstans säger att okej, Rifalk, och sen så vill man ha in en pangmålvakt, surklar liksom Etta Lex Lindbäck-typen som är erkänt bra alltså internationell nivå och jättebra på SL-nivå. Som redan nu har gått fram till tavlan och bockat för 80% av matcherna. De här ska jag stå. Exakt så. Och Nu väljer man en annan väg. Nu känns ju Rifalk och Vill utan något sätt vill spela någonting för man ändå tillägga. Så känns ju de på pappret... Hyfsat jämna om första platsen Och då är vi någonstans tillbaka lite med påg i den dynamiken tävla om att veta och så vidare. Så strategimässigt har det inte blivit som man förväntar sig att tippa det att det skulle bli. Nej men Roman vill gå inte fram och skriva upp 80% av matcherna. Det har han inte. CV och, och liksom bagav till. Det känns, han, han kommer hit och får liksom bevisa sig som liksom en Anders kan hade inte behövt göra det. Det hade ju varit... Klart att man... Att det finns en konkurrenssituation, men den hade ju ändå varit lite mer förutbestämd procentmässigt. Jag tror fortfarande att att man tänker sig vill som en... Jag tror inte man... Man vill nog skynda... Lång... Det verkar som att man tror otroligt mycket på Kristoffer Rifalk, och det förstår jag. Men jag tror ändå att man vill skynda långsamt med honom och hoppas att att Roma vill en målvakt som kan äta 70-75% av, av matcherna. Också intressant att man väljer två målvakter som är i den åldern också, 22-26, istället för de här pågekolpanen som var några år äldre. Nu får man ju ändå in två målvakter som inte är nöjda med att spela på SL-nivå bara, utan som vill vidare i sina karriärer. Och man vill prata om att han vill tillbaka till Nordamerika och testa. NHL-spel på allvar och rifalk är bara 22. Det är klart att han har jättehöga ambitioner i sin karriär efter den säsongen han gjorde i ska när han förde upp dem. Så det är ju också en, en anna, ett annat typ av läge när man får alltså motivationsmässigt, tänker jag, två målvakter som är, är på den platsen i sina, sina karriärer. Ja, men helt klart. Jag har följt hamn och Rifalk ganska mycket. Det var ju Björn Hellqvist som släppte fram honom när äh, även Lukas Elvenäs var där. och Man såg mycket matcher och så my såg ganska många matcher nu i våras också. Det är ju en målvakt som är, som är fascinerande framförallt hans, äh, hans psyke tycker jag. När han kluddar till det liksom mot AIK och det blir en sjunde avgörande match på hovet och bara spika igen den. och Samma sjunde avgörande upp i Timrå. När han gick upp... Äh, han verkar ju liksom skapt för de här eh, sjunde avgöranden när allting ställs på sin spets. Jag tycker han är han är otroligt liksom, vass med klubban i, i spelet runt kassen. och Han är stor och trygg och lugn. och Jag tror de har en, en, en liksom, framtida jättemålvakt där. Och det är en tung investering de har gjort för att köpa loss honom för Oskarshamn. Eh, men eh, jag kan förstå att de... Eh, att de ville göra det, framförallt med tanke på då att man kanske inte fick liksom drömnamn som, som etta. Då blev ju Rifalk-övergången eh, nästan ännu viktigare. Mm -hmm. Hade vi haft en vignett som signalerar att vi byter ämne så hade jag använt den nu. För, eh, vi lämnar lagbygget va? och går vidare till eh, kan kanske Det kan man nog inte. Men då har det hänt saker i Rögle på andra fronter än eh, sportsligt eh, senaste tiden. Marcus Störersson lämnar som vd efter fyra år blev det va? Ja. På posten. Varit en, han är fortfarande kvar ska vi säga medan Rögle, eh, Rögle söker finna en ersättare men eh, det är en eh, klubbdirektör vd som har eh, gjort sig till en väldigt stor profil eh, under de här åren. Och eh, min känsla är att han är ett eh, tungt tapp. på många fronter. Ja, det tror jag. Det tror jag verkligen att han, att han är. Det har nog varit en, nog varit en tuff, liksom omtumblande resa för honom. Han hade, han hade väl två ganska tuffa säsonger och sen äm, ändade vände och, och, och en liksom, rätt så framgångsrik säsong. Men han har sett och hört det mesta. Det var ganska. Det kändes som att det var, om, om början var tuff, liksom. Erik gick blytungt med eldebrink och, och, och masken och det här och jag vet att det var eh, många som eh, de, många som slutade i, i klubben och det var väldigt liksom det kändes väldigt liksom turbulent runt klubben. två Tvåsiffrigt antal människor som försvann från organisationen så så tror jag att han precis som alla andra har hittat sin, sin väg väglingsvägen och han har, han har styrt den här klubben mot, mot lugna vatten och jag tror som du att han har växt ut till en, till en väldigt viktig person för dem. Vi har också fått signaler längs vägen ju att han, vilket ingen, ingen vill prata särskilt mycket om utåt men att han har varit ganska involverad i det sportsliga med hjälp till att bygga relationer och upprätthålla relationer och, och så vidare. En, ett, ett, ett viktigt bollplank även liksom ganska nära truppen. Och det är ju inte alla klubbdirektörer som, som har den alltså är med på det planet också. Nej, alltså Rögle har ju två om man säger att man, om man, man bytte sportslig så fick man in liksom två killar 35 års som är glödheta och med, som jobbar dygnet runt och som har liksom sin som är ganska gröna i sin liksom ledarstil så är ju verkligen har ju jag fått samma signaler från väldigt många håll att Marcus Thuresson har varit väldigt viktig för inte bara liksom vårdant kan till och med för att rädda vissa relationer längs vägen. Han har, han har varit väldigt nära laget och jag tror att han har arbetat mycket för, för att liksom den här processen har gått liksom så smärtfritt som den har gjort. Jag tror att han, han, han lämnar ett, ett tomrum efter sig. Samtidigt så, om man tittar historiskt så uh, man har följt den här klubben länge så det är ingen, det är inte konstigt att uh, resan varar i fyra år. Jag tror att jag räknar snabbt. Peter Hedlund, en av företrädarna, höll ut i fyra år. Uh, Magnus Blomsterberg, tre år tror jag. Mm. Det är väl någonstans, liksom, en, tror jag, en genomsnittlig brintid på en klubbdirektör, vd- i den här jag tror När man blir, trillar ut ur torktumlaren framåt mars och ställer man sig nu frågan: liksom, Har jag en vinter till i mig där man jobbar alla dagar kanske? Och man jobbar väldigt sena kvällar och mycket resor och matcher. Och hela, ens, hela ens jobbliv styrs över hur 22 äh, gossar äh, om de åker höger och vänster på isen. Äh. Det är en väldigt, väldigt speciell miljö att, att jobba i, tror jag. Den, den sliter. Det är jag rätt säker på. Och uh, man ska nu ställa sig den frågan i, i god tid, liksom. Har jag, en, har jag en vinter till i mig och har man inte det så är det nu då det är rätt läge att hoppa av. Mm. Och man kan väl också bara säga kort att uh, det är väl ett rätt läge. Um, man har rent tajmingmässigt för öglig. nu har ju inte lämnat bättre uh, laget i färdigt uh, mycket liksom organisationsmässigt i på plats uh, man har liksom tid att hitta en, hitta en ersättare jag pratade själv med Tursson häromdagen och då sa han att uh, att han är, har erbjudit sig liksom och till och med om Rögle hittar en ny så gå bredvid honom en, en månad om, om den nya skulle vilja det liksom så att han uh, jag får ju inte känslan att han är typ headhuntad till något nytt superjobb och står på tröskeln och vill bara springa utan att det, det kan ju bli en mjuk övergång till en ny klubbiktor. Mm, Och Rögle får lite på pappret i alla fall mjukare start nästa SHL-säsong också för de, visst är det så, de två senaste säsongerna så har de börjat med dubbla tror va? Om jag minns rätt i alla fall. Ja, det är helt riktigt. Man har haft Katastrofala liksom, schemaöppningar. Det här är första gången man fått anständigt varannan matchsystem. Och eh, två öppningsmatcher som är superintressanta på alla sätt och vis. Rögleborg mot HV71 hemma med då eh, till exempel Erik Martinsson som ställs mot eh, sina gamla kompisar i Rögle med Dennis Everberg i Daniel Sam med flera. Och eh, också ett HV som ser superspännande ut på pappret och sen i andra matchen derby direkt nere i Malmö och eh, i tredje kommer nykomlingen Oskarshamn på besök. och ska möta Reifalk. och ska möta Reifalk. Det var en Linköping i fjärde matchen du får lite problem och hype upp kanske. Jag har ingen superkrok på den ännu men jag hittar någon smart. Jag hittar den inför den matchen. Lars <laughs> Therbansson. Ja, men det är också förutsättningar som Röjl inte kan, kan klaga på. Den som kommer garanterat vara utsåld mot HV första och sen spela derby. Man får ju en, en rivstart på säsongen och man får börja hemma. Det, det finns ju liksom läge att, att trampa igång på riktigt. Och kanske kan de undvika den här sedvanliga... Tio-raka förluster i början. Ja, den här usla starten som de i princip alltid har. Men det är i alla fall intressant att eh, schemat ser ut som du gör. Mycket! Nu har du eh, bibba papper framför dig, äntligen! Nu hittar jag bara en punkt kvar på tavlan, där står det tröjorna! Eh, anledningen till att jag ringde och Max Toresson var ett, eh, skulle man kunna säga, ämne av kanske lite mer lättviktskaraktär, men... Eh, jag låg lite när jag, när jag hade samlat in den för jag tänkte riktigt att det här är en jättesnackis. Och det är det. Ska, kan du hjälpa mig med en kort recap? Ja, eh, SL har ju tidigare då haft regler som säger att eh, hemmalagen måste spela i mörka tröjor. Eh, och det är därför regler då eh, en gång i tiden bytte från eh, vitt till eh, grönt på hemmaplan. Men nu är den regeln borta och det innebär att lagen själva får välja vilken färg de vill ha på tröjorna de spelar hemma, om det ska vara ljust eller mörkt. Och detta öppnar upp för en ganska delikat diskussion och två delar läger mellan röglefansen. Ja, jag sa till Max Thurse att nu kommer säkert Kim Jong-un att säga att det ser mycket bättre när en person bestämmer allting så alla rätt sig efter det. Mm. För att här har de, som han själv uttryckte det, en, en diplomatisk utmaning framför sig. För om man backar bandet lite historiskt så, så är det väldigt många som som jag som är uppväxt i en tid liksom från mitten av 80-talet och hela 90-talet och, och en bit in på 2000-talet så spelar Ögle traditionellt i vitt hemma. För mig är det liksom ett vitt eh, hemmalag det som man har sett dem. Samtidigt så har man spelat i grönt eh, rätt många år nu så det är ju ganska satt. Så eh, min, min bedömning är att det här är nu ingen liksom enkel match. Eh, det är nog en 60-40 eller 40-60 eh, du vet eh, vad du sa det till. Ja jag, jag, jag vet hur vår <laughs> omrustning blev eh, vi gjorde en poll på hord.se där eh, i skrivande talande stund 2218 människor har deltagit i en omröstning. Och 69,3 procent, alltså 1537 stycken, tycker att Rögle ska spela i vitt hemma. Och eh, 30,7 procent, 681 röster tycker på grönt. Och det var ändå roligt för att till och med... Ted Brittén äh, i Rögle la sig i det här på, på Twitter och äh, la fram sin röst och sa för mig, är det, för mig tycker jag att vi ska spela grönt. Så att, äh, det är nog en fråga där alla från liksom, han som gör målen till äh, han som står på ståplats har, har en åsikt. Har du en åsikt, Linus? Jag äh, hänger på majoriteten i äh, omröstningen faktiskt. För mig är Rögle äh, ett lag som spelar i vitt hemma. Det är någonting man... Äh, man är uppvuxen med så för mig är det naturligt när de, när de gick över till grönt var det någonting som i min bok de tvingades göra. Någonstans har man alla vant sig vid det nu kanske men har man en chans att gå tillbaka tycker jag att man ska göra det. Jag har också varit i, i vita ringhörnan samtidigt så är väl jag kan jag också märka att jag tycker att det blir allt mer naturligt med det här gröna så att men i grunden är jag nu också uh, vitt. Nu skulle vi ha haft hjälm här, så han har ju garanterat... Uh, Jaha, han, han är garan grunt. Gult! Vi ska spela gult! Han har ju garanterat tyckt annorlunda om i alla fall. Ja, han har till och med dömt ut oss uh, för dålig argumentation. Vi skickar den till Hjelm. Han får tycka till om allt det här nästa gång. Och lite till kanske. Det får han. Ska vi passa på att, att lobba lite för... Inte så lite, heller. Ja, men eh, eftersom jag har skrivit reportaget så kan väl du eh, lobba för det. Det känns bäst. Okej, okay. det är så att eh, Linus Allin och fotograf Britt-Marie Olsson har fått en, gjort en exklusiv måste vi säga intervju eh, hemma hos Dennis Everberg i nya huset på Bjarahalbön med, med fru och bonusson och, och nyföd do, dotter. Och det är fantastiska bilder och det är en eh, helt otrolig text måste jag säga. Det var, jag fick läsa den i mobilen i fredagskväll och, och eh, det var flera gånger på kvällen som jag det var flera liksom eh, situationer eller så här grejer som sade i texten som faktiskt dröjde sig kvar med som jag funderade det var det en fin eh, liksom bild eh, på uppfarten bland annat. men Så den, den har vi förberett och preppat och den kommer i vår papperstidning stort uppslagen i, i morgon och onsdag. Det? Onsdag imorgon ja, just det. Och den kommer på HDPTC i morgon, morgonbitti. Väldigt snyggt utgjord. Mm så vi hade väl blivit väldigt glada om folk eh, antingen läste det med en kopp kaffe i, i papperstidningen eller eh, gå in på hd.se och klicka sig fram till artikeln eh, under onsdagsmorgonen Ja, den ska inte missas för då, då blir jag för, <laughs> för första gången i maj Då har vi ändå hunnit med en del i detta avsnittet, vi har ju varit oroliga att vi, ja, men vi vill inte podda för det finns kanske inte tillräckligt mycket att prata om men eh, du, det fanns det 44 minuter Gott Stab snack! <laughs> Stabilt är det. Men ni vet ju inte riktigt när vi återkommer. Då får en sportchefen Håve in en riktig kanon, kanske. Det får bli 44 minuter om den sista spelaren in sen om några veckor, kanske. Vi får se. Mm. Ja, det är det spännande? Men vi podden går lite på spa, sparlåga över sommaren och vi samlar kraft till en säsong som ser ut att kunna bli ganska rolig. Mm. Så vi ser väl på återhörande någon gång håller öronen öppna så dyker vi upp När ni minst har Ja det finns länge Här Och här Och här inne Ja, med klanakortet kortet kan du välja att betala nu eller senare överallt. Dessutom är det gratis att skaffa och du får reseförsäkring inkluderat. Ansök om klanakortet kortet nu. Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. En golffläkt med tre hastigheter och justerbar höjd för snurga 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu.